Я підвівся, зробив кілька кроків до дверей і спинився від гучного ярошевого скрику. Зачекай, ну куди ти подінешся? Невже ти думаєш утекти? Він затнувся і вже тихіше запитав. Ну, скажи хоч, скажи хоч, де тебе шукати? Коли що?